Tíz. Tizened néhány napig nem történt semmi, és én már kezdtem reménykedni, hogy nem is fog. Egy délelőtt azonban Egil állt előttem, a Habamú templomában munkálkodó írnokok vezetője, Lubaltu utódja a történetírás mesterségében. Nem emlékeztetett a bölcs öregre, hiszen gyors volt és határozott, Leginkább Laskilihoz tudtam hasonlítani, mert ő is a közepén kezdte a mondani valóját, és meglehetősen hadart. Az éjszaka valaki járt lubaltú táblái között. Kárt, szavart nem csinált, de az bizonyos, hogy nem az én embereim közül való volt. Kérlek, Isteni Uram, gyere velem, és tekintsd meg! Egil inkább döbbent volt, mint felháborodott, és magamban egyetértettem vele. Az a hosszú, félig a sziklába mélyített terem, ahol Lubaltu táblái voltak, nem tartozott a templom szentnek nyilvánított részéhez. Azon az öt-hat írnokon kívül, akik a palota kincstárából kapott jó fizetségért végezték az egyhangú munkát, a sok évvel ezelőtt általam bevezetett új, egyszerűbb írással átmásolták Lubaltu régi tábláit, általában senki nem tévedt oda. A termet nem is őrizték, mint a templom szent helyiségeit, hiszen a városban mindenki tudta, hogy kincset, aranyat, ezüstöt hiába keresne ott. Amikor el a templom felé mentem, már sejtettem a magyarázatot. Azok a papok, akik a szent részeket éjjel-nappal őrizték, nyilván nem fognak emlékezni semmire. Kár is faggatni őket. Inkább arra kell figyelnem, hogy milyen nyomokat találok a táblák termében. Látod, Isteni Uram, hogyan haladnak az írnokaim? Magyarázta teljesen fölöslegesen egil, mert én is tudtam, de hagytam, hogy mondja, nem akartam megbántani. Mindig csak egy sort bontanak meg a régi táblák közül, szétoztják maguk között, és másolni kezdik. Azután a régieket visszateszik a helyükre, az újak pedig, ha már eléggé kiszáradtak, a másik oldalra kerülnek. Soha beljebb nem lépnek, intett a terem vége felé, mert mi értelme volna. Aki pedig itt járt, az elment egészen a legutolsó sorig, és mindegyikhez hozzányult. A teremnek körülbelül a két harmadáig, ahol az írnokok dolgoztak, tisztaság volt. Senki nem szeret porban dolgozni. Ám az egész termet nem lett volna értelme kitakarítani, a felkavart por visszaülepedett volna a táblákra. A bolygatatlan részen, a padlón, a porban lábnyomok látszottak, ugyanakkor a még átmásolásra váró táblasorok tetején néhány tábláról hiányzott a por. Leguggoltam, úgy néztem a nyomokat. Nagyobbak, keskenyebbek és hosszabbak, mintha avanai sarut viselő ember járt volna itt de éppen ezt vártam. Ők voltak, pontosabban egy közülük, mert csak egy pár lábnyomáról árulkodott a por. Tiszteltem a vakmerőségét, de még inkább csodáltam a magabiztosságát. Lehetetlen lesz megállapítani, hogy hol szállt le és mivel, mert akivel esetleg találkozott, azt hipnózissal elkábította, és talán marad az is, honnan tudhatta, hogy itt találja a legtöbb és legérdekesebb feljegyzést. Lehet, hogy éppen a templom szent területét őző papokból szedte ki ezt is hipnózis alatt? Felálltam, minden izületem keservesen ropogott, bár amúgy is mérhetetlenül öregnek éreztem magam. Mint most, amikor ezeket az agyagtáblákat írom nektek, kései testvéreim. Tehát felálltam, és megpróbáltam megnyugtatni Egild. Össze-vissza beszéltem, egyrészt a felindultságtól, itt járt a város közepén, legközelebb talán fényes nappal besétál a szobámba. Másrészt, mert nem akartam megosztani vele azt, amiről eddig rajtam kívül csak hárman, talil, szalita és gamatú tudtak, mert jobb a tudatlanoknak. Viselkedésemmel sikerült elérnem, hogy végül egill, láttam a szemén, már nem is annyira az éjszakai látogató, mint inkább az én elmeállapotom miatt aggódott. Mégis ezt tartottam a jobb megoldásnak, mert ha nem lesz több látogatás, egész idővel megnyugszik, ha pedig folytatódnak, szaporodnak a látogatások, akkor még én sem tudom, hogy mi lesz. Vissza a palota felé ballagva az az őrült ötletem, ami a továbbiakat meghatározta. A földön immár kétszáz esztendeje sokkal ügyesebben bujócskáztak velünk. Ennek csak egy oka lehet. Felmérték a földi civilizáció fejlettségét, ez igazán nem volt nehéz, és abból rájöttek, hogy sokkal óvatosabbnak kell lenniük, ha észrevétlenek akarnak maradni. Nem tudhatom, mennyi ideje kutatják a gámát. Lehet, hogy már Lalla kontinensén is voltak, ezt a partvidéket pedig jól ismerhetik, ha már az írásunkat tanulmányozzák. Egészen bizonyos az is, hogy még mielőtt leszálltak volna erre a bolygóra, rátaláltak a körpályán álló, elárvult Titán 2-re. Hogy a Titán 2 jelenlétéből, elhagyatottságából mire következtettek, azt nem tudhatom, de az űrhajó technikai színvonalának megfelelőjét nem találták, nem találhatták meg a gámán. Bárha bemérték már annak a völgynek a rádióaktivitását, ahol az Anteus felrobbant, akkor nagyjából megfejthették, mi történt. De mi volna, ha most innen, avanából egyszerre rádiójeleket kapnának? Az az adóvevő rendszer, amelyet a viking visszarepülésekor nálam hagytak, ép és tökéletesen működik. Atomtelepeit alig 30-40 napig használtam, Először, amikor a hazafelé tartó vikinggel beszéltem, másodszor, amikor az Anteuszt vártam. Pedig évekre való energiaszunnyad bennük, csak aktiválnom kell. Jóformán teljesen mindegy, hogy milyen jeleket adok. Mondjuk az öt első prímszám ismételgetése tökéletesen megfelel. Ilyen sort a természet önmagától nem produkál. Tehát, aki a jeleket küldi, az értelmes. Értelmes vagyok. Ez megnyugtatott, és ezzel talán sikerül zavarba hozni, vagy legalábbis meglepni őket. Nem tudtam eldönteni, mit kívánok jobban, hogy létrejöjjön a kapcsolat, vagy hogy mindörökre eltűnjenek az életünkből. Legalábbis tegyenek úgy, mint akik eltűntek. Még aznap délután felvittem a berendezést a tetőteraszra, és működésbe hoztam. Automatikája hűségesen ismételte a programot, méghozzá úgy, hogy két óránként oda-vissza végig pásztázta az általama legalkalmasabbnak ítélt hullámhoz tartományt. A többi már az ő dolguk, a tökéleteseké. Nagyon elégedett voltam.